Are listening to the Hungarian Program on Chind Radio 97.9 FM. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, önök a Csindrádió magyar nyelvű adását hallgatják a 97,9 MH-en. De mi tűrünk mindent olyan rendületlenül És csak egy pár kíváncsi lépet néha félre Amilyen te voltál, s egyszer volt ami, De azt is úgy, úgy tettük, tettük, hogy senki nem vett észre ezért még ma is oly messze tőlem A szeretet ünnepé maradtak hétköznapbál szürkült színes álmok S maradtunk valóságát törült óriások S itt a körben a gyermekek kiáltanunk ezért nem lehet Mit ezt a legszentett ünnepet Legyen ünnep az égen is ünnep a földöm Már engem rég nem érdekel Pedig ének a csak ünnyem kicsordul Miért? Miért nem lesz itt közel? Legyen ünnep az égen is ünnep a földöm Már Lehet itt közel, a dolgok úgy szakadnak féle, mint az élet. Lehetett nagyszerű, de még sincs ládás. Már azt is eltűröm, hogy csak a lelkem lássunk téged. Nem szabad együtt lennünk, mert az Hogy ki mellette áll annak fogkezi. kezét, és ha a kielőttek lassan nem kell felelned senkinek, a véletlen könnyek Gyermeket. Kiáltunk, ezért nem lehet Miért zavarnánk pont mire ezt a legszentebb ünnepet Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, már engem még nem érdekel Pedig égnek a gyertyák, s a könnyen kicsordul, miért? Miért nem lehet itt közel? Tordul, miért? Miért nem lehetsz itt közel? Lehet nem az égen, és ünnep a földön, Már engem régy nem élnek el, Ahogy a fények, én is elégek. Ha nem lehetsz, miért nem lehetsz itt közel? Ha nem lehetsz, miért nem lehetsz? Közel. Az Adagio előadásában Damien Ferenc számát hallották, valamikor katonaklári adta ezt elő, most viszont Adagio énekelte el, legyen ünnep című számot. 2015. december 27-e van, vasárnap reggel. A mikrofonnál Peténnyi Judit. Minden egyes hallgatónkat nagy szeretettel üdvözlöm a Csin Rádióból. A mai műsorban leginkább kabaré jeleneteket hallgathatnak meg. Antal Imrétől, Nádas és Brakhels sigfried Mindezeket azonban sok-sok zene fogja majd közre. Így az első részben meghallgathatják, ha elmúlik Karácsony című dalt, amit aztán Antal Imre 4 perces budapesti humorak fog követni. És aztán Demjén Ferenctől a Szilveszter című számot fogjuk hallgatni. Jó szórakozást kívánok! Legyen egész héten, ilyen a világ. Engem megkérdeznek, hogy véleményem szerint, hogy van ez, vagy hogy van az. Én mindig egy sajátos műfajhoz fordulok magyarázatért, egy olyan műfajhoz, amelyben több év kollektív bölcsessége rakodott már le, de ugyanakkor tömör, mondhatnám aforisztikusan rövid, de ugyanakkor világos, könnyen érthető, sőt, ilyen képi megjelenítő ereje is van, egy szóval olyasmi, mint a folklór. Hát gondolom, önök már tudják, mi ez a sajátos műfaj, ez a sajátos pesti folklór, úgy van a pesti vicc. Sokszor egy-egy kérdésre, problémára kitűnő magyarázat adható, egy-egy jól megválasztott viccel. Ha megengedik, én most megpróbálnám alátámasztani itt az általam előadottakat. Nos, nagyon sokan kérdezték tőlem, kifogásolták, hogy hogy lehet az, hogy a legnagyobb jóindulat ellenére sem értjük meg igazán egymást. Hogy lehet ez? Hát kérem, a különleges telefon tudakozónál csöng a telefon. Fölveszik egy hang. Háló, különleges tudakozó? Igen. Hány óra van, kérem szépen? Este 11. Köszönöm, és mikor nyit a Moszkva térise megjáróház? Reggel 7-kor. Köszönöm, kérem. Idén után csöng ugyanaz a telefon, ugyanaz a hang. Háló, különleges tudakozó? Igen. Hány óra van, kérem szépen? Éjfél van. És aztán még mikor a Moszkva -téri Reggel 7kor, Kérem. Idútál újra söngat el. Hátó, Az. Csaj, ha hát, jó, az évfél után egy óra van. Mi mi mi magának, hogy reggel 7kor bemehet. Az Én Enkinnen is ez <Szor> hát, persze. Hm. Hm. Kérdésitek? Ha már a magyarázatot keressük, kérdezték tőlem azt is, hogy vajon megtaláltuk-e már az egyedül üdvözítő, mindenre érvényes magyarázatot. Valaki azt kérde a barátját, hogy mondd, öreg, hogy haladsz a dadogás elleni beszédtechnikai tanfolyammal? Hűsvértől pirosult gyásztér sóhajtva köszöntlek. Ez, tehát ez csodálatos. Hát szívből gratulálok. Csak nem mindenre stimmel. No. Persze ahhoz, hogy igazán jó magyarázatot kapjunk, nagyon kell tudnunk ám kérdezni, és nagy kérdés, hogy vajon tényleg a dolgok veleire kérdezünk-e Így történik-e. Barkokbáznak ketten. Legyék a kérdezőm, hogy a Igen. És pár em? Igen. Netán rokon? Igen. Van itt neki egy aranfoga? Igen. Kék szemű? Igen. Kicsit már kopaszodik? Igen. Én van itt neki egy uh, sebhely a szája. Igen, kicsit húzza bal lábát is. Igen, rákérdez hetegs. Igen, Ez ki az? Sokan azon csodálkoznak és nem értik, hogy hogy lehet az, hogy bizonyos magyarázatok, bizonyos információk a visszacsatolás révén eltorzulnak, nem ugyanúgy kerülnek vissza eredeti, illetőségi helyükre, mint ahogy azt eredetileg kijelentették, mondták. Hogy lehet ez? Egy mexikói bankrabló kirabol egy New Yorki bankot, elvisz 100 millió dollárt. A rendőrség elkapja, megpróbálja kihallgatni, igen ám, de a gyanúsított csak spanyolul, a rendőrtiszt csak angolul tud tolmácsot hívnak, innentől kezdve a kihallgatás így történik. Itt a rendőrtiszt, a gyanúsított, a tolmács. A rendőrtiszt. Kérdezzem meg tőle, hogy miért raboltak ki a bankot. Ezt azt kérdi magától, hogy miért raboltak ki a bankot. Én nem raboltam, ő nem raboltak ki a bank. Kérdezzem meg től, hogy kik voltak a tettes társai. Ezt azt kérdő, kik segítettek magának. Ezt értse meg nem rabolt, értse meg, nem raboltak ki. Ha nem mondja meg azonnal, hova tette a pénzt, itt helyszínen fejbe lövöm. Ezt. ha nem mondja meg, hol a pénzét azonnal agyon lövi. Hát, elástam a templom kertben. Nem fél a haláltól. Villagot gyúlnak, szikrákat szórnak, Ez egy szép esti. Peskő és mámor, mindenki táncol, Ez egy szédült éj. S van ki csak távol, dermedtem bámul, Neki is elmúlt egy év, csillogás nélkül, ő még csak várhat, árnyban állhat, ahol nincs na, nagy fény, de újra ébred a mából killéped. Egy újja esély Jó lenne egyszer Nyújt ünnepelnünk Mikor a remély, Szívünk meg bély. Ha dünketed el, ha a az út való nem lesz soha jó, Évek elmulnak, új tüzek jölnak, és ez mind, mind szép. Átok a sors közben a sors mindig a fényben, vagy égni szerényen, még egyszer csak át minden új évben. Jó. A részében hallgassák meg Charlie és Cserháti Zsuzsa előadásában a különös Szilveszter című számot. Ezt követi Nádas György Alkohol című paródiája, Kernandás és Bajor Imre közreműködésével. A Gimes együttes fog ezután játszani, és az új esztendőről énekel. Jó szórakozást! Szerintem éjjel, üdvét széken, úgy, mint tégy. Szemedet nézem, s felen felszáll velünk a szép. Kirebbül az ablakon, átsuhad a városon, vigyázzak, hogy leolj a Let's go, this is from my I'm a sure Inkább a kékasszony énekel, száz éves kútnál egy vidéki kislány. Kéri, hogy vegyük fel, keresztény a városon. Benéztek sok ablakon, vigyázunk, hogy én beszéljük, ám jül el a, a csillagok, peskődészik fenn a hó. All my regrets, a chance in my oh, oh, cute of a joy and Köszönöm! Chake eh oh we gonna hold and hold full Mind tudjuk, nagy dózisú szeszesítel elfogyasztása után az ember elfelejti anyanyelvét, és egy speciális idiomát kezd beszélni. Ennek a megértése nem mindig egyszerű feladat, ezért most közreadjuk szótárunkat, amely reméljük, mind a kommunikáló személy, mind környezete számára hasznosnak bizonyul. Szavaz e! Magyar fonetikus. Szavasz, meg! Magyar értelmezés. Halihó, jó barát, hát te is erre jártál? Tüzet. Van tüzed. Kérem, adjon tüzet, legyen szíves. A másiké. Magyar fonetikus, adj már egy cigit. Legyen szíves, engem is kínáljon meg cigarettájából. Véső! MÉG EGY SÖRT SZERETNÉK MÉG EGY SÖRT kérni. Kivel úgy? Kimegyek <gül> ELNÉZÉSÜKET KÉREM, MEGIGAZÍTOM A TOALETTEMET hazá! MAGYAR FONETIKUS NINI B***D MEG Nicsak! Tán nem egy szemre való fruska közele? Gyógizá! Jó kis csaj vagy! Nagyon vonzónak találom Önt, hölgyem! Visszitő! Milyen szép az idő! Odakün virágba borultak a hársfák. az e Hát ezt értik, hú... meg! Sajnos úgy érzem, hogy rövidesen rosszul leszek. Magyar fonetikus értelmezése p***ba. Megígérem, hogy többé nem fogok ennyi alkoholt fogyasztani. Szia! Cigány. Felkérem a zenekar vezető urat, hogy fáradjon az asztalomhoz. Azt, is Azt ismered, hogy? Megkérem, hogy a következő dalt muzsikálják el nekem a tisztelt népművészek. Akácsó, Magyar fonetikus változat, akácos út, ha végig megyek rajta dél. Kis kerekeskut van az udvarunkban. Szez Ez magas meg! <Sz> Valószínű, szebben szólna egy alacsonyabb hangfetvésben. De ez az! Ne meg! Íme <Sz> a pénzösszeg, amelyel szeretném produkciójukat meghálálni, Fogadja el, kérem! Hagy Hagyja, csába! Kérem, ne inzultáljon, nem érzem jól magam. A nő fasz! Szintén gondolom, értik, mi a van. Elnézést, kérem, nem értettem tisztán, amit mondott. Hesá! Eredj a csába! Kérem, távozzon az asztalomtól, véget kell vetnem a duhajkodásnak. Feszke! Fizetek! Fő úr, kérem a számlámat, legyen szíves! Mi a... Mi a Mi a anyát? A mindenség itt mekkora lett a számlám? Faszáll! Tájban. Igen, röstelem, de pillanatnyilag nincs nálam ennyi készpénz. Ne azá! Ne! Számára! Bizonyára elkerülte a figyelmét, de ön az én tárcámból veszi ki az apró pénzt. Ja. Ja. Meglehetősen fáradtnak érzem magam. Talán jobb lenne, ha valaki segítene hazamenni. Tessze! Taxit! Megkérem, kisasszony, hogy hívjon nekem egy autót. Figyázz hátra! Vigyázz hátra! Köszönöm, inkább a hátsó ülést foglalnám el. Boa! Boa. Na! Brassolj apró pecsegye, folyt a sofőr hátán. Ó esztendő így vált vénné, háza, kertje, csatatér. Ha még bízni lát az új év, és annélkül meg mit is ér, megint mindent megígér. Thank mm -hmm. you. esemény eseménynaptárunk ismertetése következik. Az otavai Magyar Katolikus Közösség szentmiséjét főtiszteletű Peszniák Béla Atya mutatja be a Szent Erzsébet templomban déli 12 órai kezdéssel. Címe Leeside Avenue 1303, a Leeside és a Merivél sarkán. Az otavai Calvin Magyar Református Isten tisztelete. délután egy órakor kezdődik a Pike Street 91-es szám alatti Gloucester Presbyterianus templomban. Igéd hirdet nagy tiszteletű Péter László, református lelkipásztor. Kísérjék figyelemmel az internetes honlapjainkat is. ottavai-magyar-rádió.ca magyarinfo ottavai -magyar ahol minden egy helyen megtalálható, ami az Otavai Magyar Közösséggel kapcsolatos. Otavai Magyar Ház magyarul és angolul ottavai-magyarház.ca A Facebookon megtalálhatják az Otavai Magyar Rádiót, Otavai Magyar Iskolát, és az otthai magyar házat. A telefonos elérhetőségem 613-406-3268. Minden javaslatukat és hozzászólásukat szívesen várom. Kívánságaikat a lehetőségekhez képest szívesen teljesítem. Most pedig két kanadai előadó következik. Hallgassák meg Rufus Wainwright, What Are You Doing New Year's Eve című számát, és aztán Gordon Lightfoot énekel a tél éjszakájáról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 is burning low upon my tabletop The snow is softly falling The air is still in The silence of my room I hear your voice softly calling If I could only have you near To breathe a sigh or two Happy just to hold the hands I love on this winter night with you. The smoke is rising in the shadows overhead. My glass is almost empty. I read again between the lines upon each page, the words of love you sent me. If I could know within my heart that you're lonely too, I would be happy just to hold the hands I love on this winter night with you. Fire is dying, now my lamp is growing dim The shades of night are lifting The morning light steals across my window pane, Where whips of snow are drifting If I could only have you near To breathe a sigh To hold the hands I love on this winter night with you And to be once again with you. Most pedig Brachal Secret következik, a magyar nyelv gyötrelmeiről írt paródiájában. Ezt pedig Zoltán Erika, Mr. Hóember című száma követi. Nos, hallgassuk hát őket. Kedves közönség, az elmúlt nyáron rengeteg turista járt nálunk. A legtöbbjük, mint a statisztikából kitetszik, német ajkú volt. Én is összebarátkoztam egy bécsi fiatalemberrel, hans aki szerelmes hazánkba, és minden ára meg akar tanulni magyarul. Már egészen jól beszél, de hát itt ott azért, hogy úgy mondjam, nehézségekbe ütközik, mert hát hiába nehéz nyelv a magyar. Az egyik beszélgetésünknél jelen volt Brachfeld Siegfried barátom, aki remekül mulatott a fiatalember kérdésein. Körülbelül úgy, ahogy még 21 néhány éve, én mulattam volna az övéin. Sajnos Hans már hazautazott Bécsbe, ami nagy kár, mert szerettem volna önök előtt megismételni ezt az épületes párbeszédet. Ott voltam szóról-szóra, emlékszem az egészre. És el is vállalnád ma estére Hans szerepét? Hát persze, nagyon szívesen. Kompás, akkor mindjárt kezdjük is el. Most hát tégy úgy, mintha te lennél az én Hans barátom. És te pedig úgy, mintha úgy értenél a magyar nyelvhez, mint Grécsi László. Kedves vagy. Helyes kezdhetjük. Szóról-szóra, ahogy történt. Tessék, ház jött oda hozzám. Magyarika, mi a különbség a jár és a megy között? Mondjuk jár az utcán, vagy megy az utcán? Semmi az égvilágon. Jó, mert nem akarok zöldséget beszélni. Tegnap előtt láttam egy hastáncos nőt, akinek egész zeneszám alatt fajton ment a hasa. Talán járt a hasa. Szóval mégis van különbség? Hát... És a pénz, amilyet megdolgozunk, az jár, vagy megy? Az, az jár. Többnyire. Nálam megy. Értem. És mi a különbség a tenni, meg a rakni között? Semmi az égvilágon. Jó, mert nem akarok zöldséget beszélni. Tegnap találkoztam egy ismerősemmel, aki nem a feleségevel sétált, a teszedő párton. Hol? A teszedő párton. Talán rakodó parton. Hát most mondtad, hogy tenni és rakni mindegy. Na szóval, az illető nagyon zavábá jött, és úgy rakhat, mint a nem venne észre. Úgy tett. Hát a dinnyelvetekben egy nagy szevés kivétel van. Egy nagy rakás. Elég ez hoza, hogy az illetőt adhattam a rakás színhelyén. A... a tett színhelyén. Miért? Van valami különbség? Árnyalatnyi mi a különbség a húzni meg a vonni között? Semmi az égvilágon. Jó, mert nem akar... Tudom, nem akar zöldséget beszélni. Úgy van, honnan tudod? Kitaláltam. Szóval a húzaton, amelyen Bécspől jöttem, nagy volt a vonat. Talán a vonaton volt nagy a húzat. Hát akkor az lesz a legjobb, ha most lehúzom a tanulságot. Le. Vonom. Ide figyelj, én rögtön bevonok neked egyet. Behúzok. Na hát, ez halatlan. Ki ismerj ki magát? Mondd csak, azt, amiben a párnát csomagoljuk, az vonat, az húzat. És amivel hegedülnek az húzó, az vonó. Na hát, és elvonják vele a nótánkat. Nem elhúzzák. Légy szíves, addj egy cedukszent! Harancsolj! Köszönöm szépen! Na, megpróbálok erőt venni magamon, kezdhetjük a második járatot. Menetet. Járata a villamosnak van. És arra járat jegyjel kell fölszállni? Nem, menet jeggyel. Mert ha nem, akkor úgy rosszul megy az ember. Nem, akkor rosszul jár. És a kísértet mit csinál? Visszamegy? Nem. Vissza az megy, akit küldenek A kísértet jár. De csak az apró kísértet Hogyhogy hogy csak az apró? Mert én tanultam, hogy az apró visszajár Remélem több kérdésed nincs De igen van, tudni légy meg akarom inni veled a békepohár És mit kell ehhez kérdezni? Hogy mi a különbség a dugni meg a rejteni között Semmi az égvilágon. Akkor kérlek, add ide a rejtővonót. Micsodát? A rejtővonót. Ja, a dugóhúzót. Tessék! Köszönöm. Behavaszták a könyvnek a szívem, állok a fa előtt nézlek, És valahogy minden sejtem, azt tudja, -e, hogy igen. Ünnep, ha ünnem ünnep, valami nagy készül a kis szíve alatt. Még nem tudod, még nem tudom, hogy mit akar ez a pillanat. Kint a hó, Kint bent összefog. 2015-ös év a naptárban átfordul 2016-ra. Úgy, ahogy a karácsony szeretet, az elfogadás és a család ünnepe. Az új év, az elszámolás és a fogadalmak időszaka. Mindenki szebb, boldogabb, jobb jövőt kíván önmagának és másoknak is. És ennek érdekében fogadalmat köt önmagával, amit talán egy pár napig, pár hétig, egy-két hónapig be is tart. A szépségversenyeken, amikor megkérdezik a hölgyeket, mit szeretnének, természetesen a válasz az, hogy békét a világon. És ezt általában bele is foglaljuk mi is, az üdvözlőlapok szövegeibe. Békés, boldog, örömteli időszakot kívánunk barátainknak, szeretteinknek. De valójában ezt hogyan is érhetjük el? A kívánság csak akkor fordul valóságá, hogyha minden nap teszünk érte, és minden reggel úgy kelünk föl, hogy ezt megvalósítsuk. Ez talán olyan, mint a fogmosás, az étkezés és egyéb dolgok. Minden nap újra és újra tenni kell érte ahhoz, hogy meglegyen, hogy megszilárduljon. És abban a pillanatban, amikor elhanyagoljuk, összeomlik. A világ béke még nagyon-nagyon távol áll az emberiségtől, hiszen... Országok nem férnek össze, hiszen szomszédok nem férnek össze, hiszen összeakaszkodnak, és egymásba kötnek minden apróságért. De ne felejtsük el, mások vagyunk, mindegyikünk különböző, de ez nem azt jelenti, hogy felsőbbrendű, és azt sem, hogy a saját értékrendünket ráakaszthatjuk másokra. Több toleranciával, megértéssel és tudással fogjuk tudni megteremteni a békét önmagunkban, és környezetünkben. És csak akkor várhatjuk aztán, hogy a politikusok a globális sakkasztalon egyszer majd megegyeznek. Ezzel kívánok békés, boldog, örömteli, kihívásoktól teli, de sikeres új évet mindegyiküknek. A viszont jövőre! Egy játék az életed Veled játszod Hogy mindig szeretni kell Egy lánc víz hozzá, Egy gyönyörű lánc a szeretetét Csak önnyit kérek Hogy soha ne szakíts szét Amikor a szíved. Ha, kett, ha nem így, itt vagyunk, repülünk a mától ahol a holnapi, odalahol a boldogság, ami, ad nekem végezt az éjszakát. Egy játék az életed, Veled játszod, Hogy mindig szeretni kell. Egy lánc fűz Egy gyönyörű lánc, Hálán a szeretetét, Csak itt kérek, Hogy soha ne szakítsé. Hogy nem én itt vagyok Repülünk a mától ahol a holnapi, Oda, hol a boldogság lakik Hadd nekem még az éjszakát És meg tovább Amikor a szívem úgy dobog Tudnod kell, hogy hozzád indulok Gyere velem most, ha kell Hogy nem én itt vagyok Mártól ahol a hónapig, Oda, hol a boldogság lakik, ad nekem vigeszt az éjszakát, És menj tovább. for ever and